Jag måste, vänta. Åh gud. Jag, jag fes. Jaha, så du måste flytta på dig? Nej, men jag, du vet, man lutar sig lite åt sidan. Varför då? Kommer den inte ut annars? Nej, men lutar du aldrig åt sidan när du pruttar? Nej. Gör du inte? Nej. Du, du bara sitter med liksom rövhålet rakt ner. Yeah. <laughs> Yo, uh, word, adjective, <laughs> pronoun, adverb, run on and on and on, where my gerund's at parents thenical uh. shit, motherfucker. Ass, tids, motherfucker, shit. Ass, tids, motherfucker shit come on apropå jag låg och tänkte på det när jag ja så här är det det finns en sak som aldrig kommer att bli gammalt alltså som det spelar ingen roll hur hur liten man är eller hur gammal man är. Men alltså, från första gången när man pruttar i ett badkar det, det, det, kommer, det, det är lika roligt sen år efter år, gång efter gång. Det, det känns faktiskt ganska... Liksom, bortsett det från så här, själva bubbeleffekten så känns det ju så här: det kittlas när bubblorna åker upp längs kroppen. Ja, det... Nej men alltså det, och så, alltså, grejen är att man kan liksom där, där tycker jag det är roligt att pressa ner skinkorna för det låter ju jätteroligt när man pruttar i badkar. Ja det blir ju eko i. Ja. Det är i lite lite samma effekt som eh, när småbarn barn pruttar i blöjor, det låter ju också annorlunda. Jasså. Yes. Ja, det, det, det är liksom är också ganska lustiga, men just badkarsprutta kommer ju aldrig bli gammalt och det kan man ju göra när man är vuxen för det, det men då skulle man liksom börja så här köpa tena vuxenblöjor bara för att liksom få den där roliga prutten då, då borde man kanske uppsöka läkare eller något jag, jag började ju eh, jag, jag blev ju helt jävla trött på mitt, eh, mitt rövhår mm. så jag, jag bara alltså, jag, jag, jag orkade ju liksom inte skita, det var så himla äckligt ja. och jag kände mig liksom aldrig fräsch efteråt om jag inte duschade nej så jag fick liksom hela tiden planera skitandet med duschandet så att det ena kommer före det andra. Du var alltså, du, du, du alltså tvungen att duscha efter du bajsat? Ja, an annars kände jag mig otroligt äcklig hela dagen. Okej. Okay. Och det är som... Nej. Vi har aldrig duschat ihop. Nej, det har vi inte. Nej, det måste Och, vi göra. Nej, jag tror inte det va? Jo, men alltså inte så att vi duschar hemma hos dig eller mig. Utan vi får se till att vi, vi får typ gå bada tillsammans eller något. På badhus. Ah, jag vet inte varför vi skulle gå bada på ett badhus. Ah, nej. Ja. Eh, vilket fall som helst så tog jag och gjorde eh, av. Vi kan börja sporta tillsammans. Gjorde av med allt Ja, ah, haha. Och det var ju liksom inte bara det att... Fick du hjälp med det? Nej, jag fixar det själv. Det låter med, jättejobbigt. Med engångshyvel i ja, men duschen. Ja, Ja, badass. Mm. Uh, och, och det är inte bara det att det känns så otroligt lent. Gud, vad lent det känns. Och det är inte bara det att det är, um, och det kliar mindre. Och det är inte bara det att det känns mycket uh, fräschare när man har bajsat och ska torka sig. Utan det är även det att pruttarna låter mycket mer. Jaha. Än vad de gjorde förut. Men För alltså, hår agerar ju som ljuddämpande upptäckte jag. Så du har alltså renrakad skärp nu? Ja. Men alltså hur ofta rakar du den då? Äh, inte ofta. Var, var tredje eller varannan vecka kanske. Men blir det inte stubbigt då? Ja man skulle ju tro det att det skulle klia något enormt. Ja. Men det klia ju inte alls jämfört med hur mycket det klia när det var centimeter långt. Okej. Okay. Så det, det, det kan jag rekommendera. Mm. Det, det är värt den processen i duschen varannan vecka ungefär. Mm. Eh, många fördelar och inga nackdelar. Okej. Okay. för får du ha i Jag tänkte alla passa på att säga hej och välkommen till Tom och Luddes podcast. Just avsnitt... det. det, det har vi, ju inte, <laughs> vi har inte börjat än. Ja, ju, nu ju, vi har ju det. Men... Ja, avsnitt 38. Mm. Bara höftade jag. Är det det? <laughs> Ska ja. vi fråga det var enda gång? Ja, vi är så jävla... Vi, vi är så otroligt... Nej, det är 37. Eh, Okej. Okay. Avsnitt 37. Okej. Okay. Avsnitt 37 av och Luddhets podcast. Tommy, eh, har, har du kollat om vi har fått någon lyssna-mail? <laughs> ja, Okej, okay. ja. Och, har, vi, har vi fått några då? Vi... Har... Fått en. Ja, ett mejl, Oj ja. oj oj. Ja. Herregud. Vad Vad, stå, är det? vad står det det då? Jag vet ju att vi har lyssnare. Jag ser ju att det är folk som laddar ner filerna. Ja. Ska jag läsa upp det? Ja, gör det. Ja, vi ska inte spara ett avsnitt 40, eller? Nej, men, alltså, avsnitt 40 ska vi läsa, lyssna, mejla avsnitt 40. lägga av nu, vi ska försöka få, För menar, om, om, om vi implementerar det här nu bara helt random i avsnitt, då kommer folk att säga, shit, de läser upp grejerna, jag måste mejla, för jag vill få mitt namn uppläst i Tom Ludders podcast. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja. Du, du vet att... Uh... Klara och Elin är typ helt inställda på, alltså de som jag berättade om i förra avsnittet, mm. är helt inställda på att vara med i avsnitt 40. Mm, de har inte pratat med mig om det. Nej, de har egentligen inte pratat med mig om det heller. Det är någonting de har bestämt. Okej. Okay. Ja. Mm. Jag vet inte, vi kanske ska ta typ så här ljudklipp från folk vi känner som får typ berätta någonting om oss eller något. Jag vet inte. Ja, vi vet vi kan... inte vad vi ska göra i avsnitt 40. Nej, och det är snart. Det kommer ju inte bli något speciellt. Men jag vet vad vi ska göra i avsnitt 37. Ja. Läs upp ett mejl från Jonas Möller. Ja. ja. Jonas Möller skriver, Hej San. Hej Jonas. Tror ni att det finns någon oskriven regel på könsfrisyr kontra ålder? Jag som är 30 nu har börjat fundera på om man behöver följa någon standard när man ses som vuxen. Vad tror ni? Ska man matcha skäggväxt och kukskägg för att förhöja det hela kanske? Med vänliga hälsningar, John Miller. Jag måste bara säga en sak. Fruktansvärt. Det, det, det, det var liksom så typisk fråga vi vill ha, inte i den här podcasten. Det var en sån här kukrelaterad fråga. Nej, men det var en klockren tom och Ludde-fråga tycker jag. Ja, jo. Ja, eh, eh, ja alltså. Jag. Eh, det, har ju, det har ju nämnt i podcasten att jag har ju slutat ansa mig, eller jag ansa mig där nere. Jag håller det kort, eller inte jättekort, men jag klipper mitt hår nu för tiden. Min, mindre än en centimeter långt? Nej, det är mer kanske. än en centimeter långt, tror jag. Okej. Okay. Ja. En centimeter är ju mindre än man tror. Ja, det är det. Alltså, jag, jag, jag, jag har väl ett könsorgan som är liksom, som, som skulle betraktas som håret nu. Som jag nämnde i podcasten förut, förut, jag, liksom, jag, jag rakade mig Alltså typ... typ Behöll någon slags porsträng typ. renrakar och sådär. Jag, jag körde ju med. Någon sån här medel. Mm. Som man har på. För att dra bort håret. Men det resulterade sen att. Min, min pung blev ju väldigt. Ja eh... ah, just det. Ja. ja så Traumatiserad. Att, ja så att. Ah. jag, Fuck that, liksom. Mm. Jag, så att. Jag, jag är all natural nu. Och det, det har inte jag tänkt på. Det som. John Möller. Johan Möller. Jonas Möller. Jonas, Jonas Möller skrev att om man ska liksom anpassa eh, könsårsväxt. Könsårsväxt. Könshårs, om man ska anpassa könsår. Ja, med, ja. med, med, med resten. Av, för jag är ju relativt hårig ändå. Ja, alltså mm. det är det, det jag känner liksom att man Och har det. inte så mycket val egentligen. Nej, alltså för grejen är den att jag... Så jag trivs ju med att, för jag är ganska, jag, är, jag tackar guden att jag inte har hår på ryggen. Men jag har ju liksom hår på mage, bröst liksom, och ansikte. Liksom, där jag har hårdare än man ska ha hår. <laughs> Så man, man, man kan liksom inte vara renrakad på, på Venusberget, runt Pubisområdet. Jag har, det är det som är grejen. Jag har ju varit det, men jag har ju tänkt på att det måste ha sett ganska dumt ut. Det måste ha sett otroligt dumt ut, och jag fattar mm. inte hur du... Trodde något annat på den tiden Nej men alltså saken är den att jag gjorde det liksom... Alltså jag, jag vet inte, har du varit renrakad någon gång? Jag har varit renrakad Fast det var väldigt länge sedan Eller nej När jag gick i, i högstadiet så ja, renrakade men alltså, Tom, jag pratade, Jag pratar inte om den tiden När du inte hade fått könshår Utan jag menar när du har tagit bort håret själv Jo jo jo, men det var, ju det, det var ju det som är grejen Jag var först i klassen med att få könshår ja, just det, ja, men har Jag tyckte du att det var skitjobbigt det. så jag rakade Just det, så var det Men och... sen fick jag, jag hade ju inte hår på magen och låren då du vet ju hur mina ben ser ut. Mm. De är jättehåriga. De är ju det. Men och min inte... mage är typ så här relativt hårig. Men jag har liksom inte ett enda... Jag har ju ingen hår på brösten och sånt där. Nej, det har du inte. Så jag har liksom en här, hår på magen och hår på låren. Och, och i röven. Ja. Mm. Men jag kan ju liksom inte... Jag har ju liksom renrakat där nere, men det mm. går ju inte att göra det, det ser Nej. så dumt ut. Jo, alltså grejen är, alltså kuken ser ju så otroligt mycket större ut. ja ja men jag vill ju inte ha typ en skarp gräns där det är, typ är naket och sen helt plötsligt hår. Nej, och det, det har jag kommit över nu för att jag vet inte, det var nog liksom ja, jag vet inte. Vart men samtidigt vill, man inte ha, samtidigt vill man inte ha för långt heller, för man bara låter det så här. om, om vi säger att det ska så här, matcha skägget. Mm. Det jobbiga då är ju att eh, nu har ju inte jag massor massa långt skägg. Men om man, om man bara låter det vara vildvuxet i nere så händer det ju. Det har ju liksom hänt mig att det har fastnat ett pubishår under förhuden. <mellan>... Det är inte skönt. Det är inte men, skönt. Nej, och det känns liksom som att det är någon påminner här om fan vilken liten kuk du har för att för, att, för att, så, pubis hår är längre än kuken. Så det är så jävla sorgligt. Så det är obehagligt rent fysiskt, men sen är det så här tär ju på en rent mentalt också. Ja, okay. När jag den aldrig, liksom ligger aldrig. där i en buske och lurar. Jag har aldrig, jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Ja, det är ju Ja, jag har aldrig tänkt det. Men, men vad var det han undrade mer? Han undrade liksom, om du har med ålder att göra. Jag vet inte. Jag har ingen aning alltså, Okej. Okay. Om vi säger så här då. Utan att låta allt för berest. Men yngre flickor, tjejer, kvinnor har ju en tendens att oftast köra helrakat. Jag har bara legat med yngre så jag har ingen aning om det är någon skillnad. Nej, men alltså, då, då menar jag kanske alltså, skillnad från en 20-åring till en 28-åring. Alltså, det, okay. det behöver inte vara 20 och 50 liksom. Nej, alltså jag, jag upplever väl att, att de flesta är det mer eller mindre, kanske inte helt, men väldigt ja, men, många helt. Ja, men det, det känns ändå, jag vet inte, jag, jag, jag kan, kanske, ska jag komma med någon slags teori? Kom med en slags teori? N när, när kvinnor liksom börjar ansa sig där nere, ja. när de väl börjar göra det, ja. då tror jag att de liksom tar bort allting för att det är enkelt. Förstår du? Det är det lättaste ja. sättet. Men sen när de blir lite äldre när de har liksom fått vanan in inne det är då de börjar frisera sig där nere. Eh, för jag, jag uppskattar nog alltså, jag, jag kan gilla båda men om vi ska prata om vad vi själva tycker. Men, men jag kan nog tycka om att om det här är lite, alltså att det är som friserat där nere, förstår du? Att det är som en liten sträng bara eller någonting. Mm. En, en liten trekant uppe på Venusberg eller någonting för att det blir lite hetare då för det, det är inte helt naket då på något Eller, sätt. eller typ ett hjärtat där är det en pil som pekar neråt. Det har jag aldrig fått upplevt. Okej. Okay. Har, har du upplevt att någon har färgat håret där nere? Nej. Typ så här: en, en grön pil som pekar neråt. Nej. Eller har så här du... tomtens OK-märkning? OK nej. Nej. Inte jag heller. Nej, nej. Okej. Okay. Men jag, jag är helt nyfiken. Kan inte, någon, kan inte våra kvinnliga lyssnare... Uh, maila in och berätta mm. om hur, hur, hur män är där nere då då. för att vi är ju jag är ju lika gammal som Jonas Möller då då. Mm. och jag kör ju exakt samma som jag kö har kört ända sedan jag var sedan jag var 20 mm. det vill säga jag klipper väldigt kort mm. uh, och sen så, så kan det ju hända då, då att uh, jag rakar uh, påsen och kanske rakar lite runt roten Just för att, som du säger, man får ju en, en extra centimeter rent, rent visuellt då. Ja, man får ju det. Mm. Jo, men... Så jag tycker Möller kan, kan köra på kortklippt kort som vi har. Ja, men precis. Kö, kö, kö, eh, könsår på samma sätt som Ludde och Tommy. Ja, ska, vi, ska vi kalla den kortklippta frisyren med lite rakat runt roten för... Tommy och Ludde-frisyren. Jag tänkte brinna av lite grann nu Tommy. Oj. Har det uh... hänt något på Twitter? Nej det har det inte. Men, men jag vill prata jag vill prata, vill prata pr pr pr Instagram med dig. Uh... Okay. Har jag gjort någonting? Nej det har du inte. Men Är det något jag borde ha gjort? Uh, nej. Okej. Okay. Så är det inte mig du kommer att brinna av på? Nej det är det inte, utan Nej, okay. det är ju så här, eh, vissa konton på Instagram, då kan jag liksom bli så här, eh, jag blir förvånad över att personen i fråga har så otroligt mycket följare och, och man kan liksom inte riktigt förstå varför. Eh, och nu har jag, jag började följa den här personen eh, för någon vecka sedan nu, för jag tänkte jag måste göra det för att se vad All the fuss is all about för jag har vänner ofta en det är en, en bekant eh, gammal klasskamrat till mig från högstadiet som ofta taggar mig som bara skriver liksom på den här personens inlägg för att jag ska bli uppmärksam på, på Vad? Ja, på den här personens bild är, är det, vad heter det, är det typ couture eller vad man säger jag vet Och inte. göra så, är det, är det kosher att göra så om jag skulle se någonting som jag vill att du ska se Då skulle jag skriva Pong Tommy, eh, Tommy Blunt liksom. Så, alltså, det, är inget, det är inget konstigt med det, alltså, det, om, du konstigt ser det. I, om du ser någonting i ditt flöde som du tycker att jag borde se Då kan du göra samma sak liksom. okay. eh, Men han har gjort det Och, och det är på, på en användare som kallar sig för The Fat Jewish eh, den, den feta juden eh, ah. och, och han har en och en halv miljon följare i, och Det är ganska många följare. Ja, och det har ju han då för att han är, eh, lägger upp roliga bilder på Instagram. Det är väldigt, väldigt sällan som att eh, eh, som han eh, tar liksom bilder på sig själv. Okay. Jag, har, jag har ju googlat honom, han, verkar liksom, han, han är liksom en Instagram-sensation. Okej. Okay. Men, men, men. Så han lägger inte upp några bilder som han har tagit. Det är väldigt sällan som det är egna bilder på honom. Vad jag har sett. Alltså, det här, det här är bara hur jag brinner av på liksom så här nu. Alltså, så här. Bara spontant. För jag vet inte riktigt varför han ska ha blivit stor. Han har ju en hemsida också, uh, har han. Och, mm. och, men, men han. Det verkar som att han, han är liksom känd för att han är i han Instagram-sensation och har blivit jättestor där. Men, jag har ju sett igenom honom. Eh, nämligen. För han gör typ samma sak som, som jag brukar göra ibland. Men inte lika mm. ofta. Eh, som han gör. För Grejen är den, Tommy. Eh, kommer du ihåg den där bilden eh, som vi såg jag ska beskriva en bild för dig nu det här är jättebra radio det är, det är en flicka som är kanske fem... tusen ord får du använda då om du mm. skulle kunna beskriva en bild det, det är en flicka som är kanske fem år eh, så håller hon i en liten sån här eh, whiteboard-tavla där hon har skrivit själv I love my whore family Minns du den bilden? Ja, jag minns den bilden mm. Den såg vi på Reddit för Ja, jättelänge sedan eh, saken mm, Och det är var den... säkert en repost redan då Ja, och den la han upp för 19 timmar sedan På sitt Insta Instagram-konto Och den har 72 916 gilla markeringar Vad <laughs> för helvete eh, Så han tar få... bilder från Reddit? Jag fortsätter i flödet, alltså och, och, och, om du skulle gå in på hans konto, det, det är liksom bara sådana bilder. Eh, mm. Och där, oj, där var det en bild på han själv. Men, men vad får han ut av det, Ludde? Jag, jag vet inte, jag tror han, han tjänar ju pengar, han säljer ju typ ett linne nu där det står money, pizza, respect typ på. Okej, okay, men eh, typ själva materialet som han publicerar, mm. vad, det, jag förstår inte vad man får ut av det, för att det är liksom ingenting som det är ingenting som han gör som folk gillar. Utan han bara visar vad andra gör som folk gillar. Vad får han ut av det? Ja, jag vet vad vad det. ger det hon det, det måste ju vara den tommaste bekräftelsen som finns. Ja, saken är den. Alltså, nu, nu dömer jag ut honom enbart på hans Instagram-konto. Eh, men alltså, googlar man honom, då kommer det upp liksom Instagram-sensationen. Liksom. Men har han alltså byggt en Instagram-karriär på... på... Enbart på grund av att han har postat bilder han hittar på internet. Och internet Garanterat. Med, eh, och grejen är den... Alltså jag, jag kan ju förstå det för att... Jag får ju ofta... Nej, nah, det beror på. Men alltså om jag hittar liksom... Jag kan ju lägga upp bilder från Reddit. Men absolut om det är någonting som jag finner skitroligt. Någon, någonting som jag... du tycker är roligt. Ja, ja som, som jag asgarvar åt liksom. Mm, inte någonting som du tänker att typ så Åh, oh, det här kommer... Andra tycker jag är roligt och kommer ge mig followers. Nej, absolut inte. Utan det är som, liksom, det här är humor som speglar mig och min exakt, smak. Exakt, exakt. Uh... Och det är, det är ju absolut... Han är ju helt... Han är helt ointressant för, för sina följare. Det, det känns så. Alltså, min bild av honom alltså. Jag vet ju inte. Jag... jag... Han, han, han, jag har liksom, jag har, det är alldeles för många gånger som jag har fått mitt namn taggat på bilder från honom eh, och, det, och det, alltså, det är från flera personer som har gjort det och jag har bara gått in och så sett den bilden och så bara, ja den var rolig för två veckor sedan mm. eh, så att det verkar det verkar inte det verkar som att han inte ens tar dem från Reddit han sitter väl på 9gag eh, <laughs> eller Facebook ja eller Facebook och ta bilderna ifrån jag vill bara säga det Innan du visade mig reddit Så var jag också en sån som skrattar åt det som fanns på facebook uh, ja, Men nu är vi mycket coolare än så Ja, eller coolare det, det vi möjligtvis skulle kunna Leverera upp till då Är väl kanske 4chan När det kommer till vis, vissa sorts bilder Det är liksom 4chan och reddit Det är det där saker laddas upp först Jo, precis men, men, men alltså, du, och jag, jag undrar, du, du och jag har ju alldeles för bra smak för att hänga på 4 Ja, det är lite otrevligt där. Det uh, men men, men det, jag, det jag undrar när det kommer till sådana här konton som hans 1,5 miljoner Faderways-konto eller när det kommer till så här YouTube-kanaler som Ray William Johnson eller Failblog eller något sånt där eller när det kommer till... Uh, eller när det kommer till... Uh, Um, Buzzfeed, sådana mm. sajter mm. Alltså de, de, de tjänar ju Pengar på att ta Andra personers klipp Och de ber Inte om tillåtelse, jag lovar att de inte Ber om tillåtelse för varenda gång de lägger upp en bild Det är andra personer Som äger de där bilderna och han kommer där Och, och, och lägger upp dem på sitt konto och tjänar Pengar Det kan ju inte vara okej okay. Nej, typ, alltså... Innan internet så skickar man ju in roliga filmklipp till America's Funniest Home Videos eller Låt kameran gå. Mm. Wow, låt kameran gå. Uh, men då, då, då skickar man ju själv materialet för att det ska visa sig upp. Så då ger man ju liksom sin tillåtelse. Mm. Och man får ju liksom ingen... De fick ju inte någon fin, såhär, ekonomisk ersättning för det. Men det är så att jävla De fick vara med svårt. och tävla. Hur, hur fanns man kunna bevisa det? För jag menar, grejen är den. Jag menar, det är någonting som jag stömer på. Eh, det här till exempel att man, man, man, man ser någonting som är lustigt på Reddit. Eh, två veckor senare så är, ser jag den bilden på Facebook. Men då är det någon som har liksom länkat från 9gag. Och så har 9gag liksom lagt, till, lagt till sin ja, logo. Vattenstämpel. På, vattenstämpel på bilden. Och då känner jag så här, ja. okej, okay, är det deras bild nu? Men grejen mm. är den att... Det hände ju mig med min... Uh, uh, Smith, Will Smithson-bilden. Vet du vad? Den bilden har vi pratat om lite då och då. Uh, ja. Det är nästan så att... Den måste du posta på våran Facebook-sida. Ja, jag får uh, göra det. Face den, den Facebook.com snesräck tom och Ludus podcast. Uh, när, jag la upp den, när jag la upp den på Reddit... Mm. Uh, då la jag till en, en titel på den bilden då. För titel är väldigt viktigt. Ja. En bra, en bra titel kan make or break ett, ett, ett inlägg. Absolut. Och, och, och sen så såg jag den bilden på 9 Med titeln ditlagd på botten av bilden. Ja. Och en 9gag-logga. Ja. Och... Då har ju liksom LineGag tjänat pengar på min kreation. Ja, och vad ska du göra åt det? Du kan inte göra någonting alls åt det. Nej, nej, herregud, nej. Och jag har ju liksom inte tjänat. Jag har Im Imgur, eller hur man uttalar den där. Då var det där jag laddade upp bilden. Mm. Då ser jag det som att det är Imgurs bild. Och att det är de som får tjäna pengar på den. För de har ju reklam och sådär. Och det är jag okej okay med, för jag gav bilden till dem. Så i så fall är det väl de som får sätta efter den här en gag, om någon. Så ser jag det som i alla fall. Ja, alltså det... Det är så svårt det där. Ja, jag hur, vet hur, inte. Hur okej okay är det att ta... Till exempel, det finns ju jättemånga föräldrar som lägger upp någon rolig video på sitt, på sitt barn när barnen smakar äppelmos för första gången. Ja. Och sen så kommer någon och saxar den videon. Alltså laddar hem den och laddar upp den... På Vimeo eller något sånt där På en rolig kanal där mm. Hur känns det för de föräldrarna då liksom? Jag skulle känna mig ganska kränkt då faktiskt Ja Alltså, alltså det, det är lite så För det kan jag också känna om jag, Om jag har lagt upp något lustigt Alltså lägger jag någonting Roligt på Instagram Och sen två minuter senare Så ser jag mitt flöde Att någon annan har lagt upp den bilden också Mm och personen i frågan först har gillat min bild, för jag vad jag menar. Mm. Då är risken väldigt stor att de har tagit en skärmdump på min bild och lagt upp den i sitt flöde. Jag kan ju säga så här, jag har ju fått hela blogginlägg saxade. Mm. Jag, har ju, jag har ju fått blogginlägg kopierade och sen har någon klistrat in dem i på Facebook. Mm -hmm. Utan att fråga mig. Mm, ja. Och utan att ge mig cred. Ja, precis. Man vill ju ha den där lilla credden liksom. Ja, man är ju liksom upphovsman Speciellt, okej, okay, det är helt okej okay Om någon bara lägger upp ett blogginlägg Jag skriver på Facebook, för de tjänar inte pengar på det Men när någon sajt Eller en Youtube-kanal som är Youtube-partner Och tjänar pengar på inläggen på, på klippen som de Laddar upp Då, då, då, då blir jag lite sur när de Skäl privatpersoners Privata klipp mm. Och laddar vad, upp dem för att tjäna pengar Men vad kan man göra? Man kan inte göra någonting åt det Nej, alltså, det, det är det som är det, grejen det är Google som får Google och YouTube som får antingen sätta efter det som de sätter efter annat copyright skyddat material. Mm. Och det, det är ju lika som när Jennifer Lawrence bilderna läckte. Mm. Ja, då, då fick ju hon massor av, av hjälp och, och, och, och, och stöd. Och Google har ju tagit bort hennes, eh, hennes alla, alla sökresultat mm. som kommer upp. som har Alla sajter som har hennes nakenbilder. De är borttagna från Google Search. Ja, alltså, i, Men hela... en vanlig person kan ju, inte, kan ju inte komma med ett gäng toppadvokater och kräva Google på det. Nej. Det är ju så, så ojämn playing field liksom. Mm. Hela den grejen, den senaste läckan där med, med alla nakenbilder det är ju liksom, det känns ju som att det, det är nästan spålöst borta från internet nu känns det som. Det är ja, sopar ja. rent totalt. Ja. Och det, det, det är liksom för att de, det, det, det är olika Spelregler för, för olika Och jag säger ju inte att det är fel att de sopar bort dem Nej, nej absolut när? inte jag är, helt, jag är helt med, bara det att Andra offer som inte är Kända och inte har en massa Pengar och anlita advokat för, de är ju helt fakt. Det finns ju ingenting man kan göra, så nej Det finns inget man kan göra Folk Folk och, och, och sajter som Buzzfeed och sådär kommer stjäla ens material och tjäna pengar på det. Mm. Och det är drygt. Ja, och, och, och, och, och för att sammanfatta det hela, alltså meningen med det här är, det är att jag vill, all, alla ni som, som lyssnar på den här podcasten och följer The Fat jewish på Instagram, avfölj honom. Jag ber er. Och, och, och om jag ska ta och avrunda det hela så kan jag han, eftersom han är, eftersom han kallar sig för The fat jewish så kanske han ska lämna Instagram. Och starta en egen sajt som heter Instaton istället. Var jag var ju hälsa på dig uh, i helgen nu där. Det var jättetrevligt. Och då pratar vi en massa utan att det spelas in. Ja, vi gör ju det. Ja, Och på resan dit så blev jag förresten högstadietommy. Jaha. Ja. Ibland upptäcker jag hur jävla lätt jag blir högstadietommy. Okej. Okay. För att, för, jag innan du ju på... går vidare så kanske du måste förklara Tommy. Nej, men det är det jag ska göra nu. Okej, okay, ja. um, För jag hamnade ju på samma buss som en bekant till dig. Ja. Ja, uh, och jag visste inte det. Du Nej. visste det. Ja, jag visste det. Hon visste att jag skulle vara på den bussen. Ja. Men jag hade ingen aning. Så jag hade just satt mig och höll på att ta min jacka jackan och så här packa uh, ut uh, drickbart och uh, lägga telefonen bekvämt och sådär. Det är det, är det viktigaste Lägga telefonen bekvämt, <laughs> Ja, så man har översikt över den ja. Och här Sätta på med hörlurarna och sådär, och sådär ja, ja. Förbereda mig inför resan så att säga ja, ja. Och ombord då Så kommer en, en, en Blond, attraktiv kvinna ja. Och man ser att hon Börjar titta sökande In i bussen så Sådär som man gör när man letar efter säten Ja Ja mm. Och det var en ganska fullproppad buss. Jag tänkte att hon så här letar efter någonstans att sitta där hon kanske inte behöver sitta bredvid någon. Mm. Men, men så fick, fick hon och jag ögonkontakt. Och då tänker jag, ah, shit, fan, nu måste jag kolla bort. Mm. Nu fick jag ögonkontakt med en människa. Okay. Och det är ju skitläskigt. Ja, ja. Speciellt när det är typ så här blonda, attraktiva kvinnor. Ja, ja Så jag tittade bort och sen tittade jag upp igen stillar hon fortfarande på mig och ler mot mig. Och då tänker jag, oh shit, vad är det som händer? <laughs> och så börjar hon gå mot mig med ögonen låsta på mig. Och då blev jag högstadietommig. Ja. För då, då blev det så här, ah, okej, okay, nu, nu, nu, nu, nu kommer en brud här. <laughs> och det är ju skitläskigt. Brudar är skitläskiga. Mm. Jag vet inte vem det är. Och hon liksom kommer och ställer sig Framför mig då, då, bredvid mitt säte. Och sträcker fram handen och ska hälsa på mig och frågar: ja. Är det du som är Tommy? Ja. Och jag blir ju jätteställd och fattar ingenting. Men antog då att det var någon som kanske lyssnar på någon av poddarna. Ja, ja. Men då visar det ju så att hon bor ju i Gävle och känner dig. Och det var ju därför hon visste vem, vem, vem jag var. Ja. Men det. det det, det är sådana där stunder som, när, när en så här främmande kvinna typ söker ögonkontakt och börjar le och gå emot den. Du är inte riktigt bekväm med IRL-kontakten. Alltså, är det en främmande kvinna på Tinder som skriver hej? Då, då är du liksom åh, jo, jo, men fram det är med helt annorlunda. Och, och skickar kukbild inom fem minuter. Liksom. <laughs> ja, men det är helt annorlunda. På riktigt att tar det typ en timme innan du visar kuken. <laughs> Ja, hade hon, hade hon suttit sig bredvid mig. Du hade hon då hade hon fått sätta en ett ex antal gånger. Ja, det fann en två timmars bussresa till. Ja, sa för ja åh är inte vädra den på 40 minuter alltså nu måste jag ta fram den. Kolla vad fin den är. Jag jag har ansatt mig, ser du? <laughs> nej men alltså det, det det är ju det är ju annorlunda. Det är ju annorlunda. Eh, nej, hade jag hade jag varit förberedd på det hade varit, det hade varit där det chill. Då hade mm. jag inte blivit då hade jag inte blivit Tommy. Nej. Men just det här att jag, att jag visste inte. Jag, var inte, jag var inte beredd och jag visste inte vem fan det var. Nej, men alltså, saken är den att jag försökte få tag i dig. Ja, jag såg ju det sen. Ja. ja. Men jag höll ju på att borda bussen, liksom, stod i kö och så. Ja, ja precis. De har inte tid att prata i telefon. Nej, nej, nej. Då är, då är man ju skitnervös. Ja. För att, ska... för att... är, är du också så nervös när du ska åka buss och... ja. eller tåg eller något sånt där? Tänk om jag inte finns på listan. Ja! Jag och jag blir alltid jättelättad när de säger, jag säger så här, Tommy Håkansson, och sen står de där med sin iPad, så här. Tommy, Tommy, där är du. Ja, ja men jag har samma alltså, det är samma sak när jag åker tåg. Alltså jag kollar ju flera gånger på biljetten, så står det rätt nu, att jag, alltså står det liksom Uppsala, står det Stockholm, förstår du? Ja, ja, ja, Har jag råkat tryckt fel, när jag har liksom köpt biljetten i automaten, har jag kanske tryckt fel så att det står att jag ska åka åt andra hållet? Ja. Uh, och, och, och så jag, jag tycker det är jobbigt att resa Ja, jag, menar, ja, du kan, jag också Du kan ju tänka dig vilken jävla pers det var för mig När jag flög till Los Angeles helt ensam Ja, det måste ju ha varit så här, Terrifying Det var ju hemskt, det var terrifying. Ju hemskt. Och, och när jag liksom skulle in i USA sen Genom tullen och sånt där Herregud, jag var ju... Alltså, jag var ju... Alltså, de, de hade lätt kunnat... Alltså, när jag skulle in, de skulle lätt kunna plocka in mig. För jag var ju typ så här skitnervös och typ darrig på rösten när de ställde frågor, liksom. Vad man skulle göra där och sådana saker. Ja, men well, you know, är vit, I'm, I'm, I'm going to play with you games. It's, it's big uh, messa in this area. Ja, <laughs> typ, det, det är liksom så här, och titta argt på en tyckte jag att de gjorde. Jag var skitnöje. Undrar hur det skulle gå för mig som typ faktiskt har en relation till, till säkerhetsvakter och poliser och auktoriteter av det här slaget. Ja, de tycker ju att du ser. Ut som mm, och jag har det. fått höra på sistone att, att från så här folk som jag har pratat om det här med som inte riktigt som inte känner mig. Så har jag fått höra om dem, av dem att deras första intryck av mig har varit att jag inte ser jättesvensk ut. Nej. Att jag har väldigt mörka drag och att jag ser ut att kunna vara från typ Bosnien eller något sånt där. Grekland det är det många som tror. Mm. Kanske för att jag är kort. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Men det, så det kanske har någonting med sakerna att göra. Jag, jag har alltid tänkt att det bara har att göra med hur jag klär mig. Ja, kanske. Och typ att jag har långt hår och att, att jag typ att, ser att, trött att, ut att och sådär. Du, ja. Men det kanske har lite med mina mörka drag att göra också. Ja, och sen, sen det här att du liksom oftast går omkring i burkar liksom. Det blir ju att folk då... <laughs> Och sen vet man ju faktiskt att, att det är ju liksom vita kids som röker på mest. ja, ja så är det, det, det är ju. helt klart för att så här, Färgade kids vet ju att de kan ju inte gå omkring med sånt där. För då, de kommer ju bli stoppade. ja. Så det är ju liksom vita kidsen som inte är vana att bli stoppade. Det är de som går omkring med sånt där. Ja, precis. Men ska vi komma, ska vi komma till saken någon jävla gång? Jo, men absolut. Saken är den, Tom. Vi, vi, vi, vi har ju någon slags relation, du och jag. Mm. Äh, har vi ju. Vi är Mer väldigt... eller mindre intim relation. Ja, men vi är väldigt goda vänner här vi är. Eh, och efter att du hade varit hos mig nu i helgen. Eh, jag tror att du måste ha varit på. Om det var. Ja, om det var dagen efter, på måndagen eller om det var när du satt på bussen hem. Ja. Eh, så skickade du en, en skärmdump eh, från en sms-konversation som du hade haft med en tjej. Just det, ja. Ja. ja det det. Och, och du hade, skärmdumpen är liksom vad du hade svarat henne. Ja. Jag vet ju inte riktigt, minns du vad hennes fråga var? Nej, det gör jag inte. Och jag hade medvetet lämnat den utanför skärmdumpen. Ja, precis. Så det var väl något snuskigt säkert också. <laughs> Då skrev, men du, du svarade henne så här i alla fall, nej. Två helt olika sorters vänner Men om Ludde var tjej Skulle jag ligga med honom hela tiden Jösses var jag skulle ligga med honom nonstop. Tur att han är en hårekar Vi skulle inte få något gjort annars Och när jag läste det där Tommy Då, då blev jag Jag blev ju glad ja. då. Och, och jag svarade dig känner fan samma sak liksom Och så fick jag ett hjärta tillbaka av dig för grejen är den att, jag tror att vi har, liksom, vi har väl hintat om det alltså när vi har pratat med varandra. För, uh, uh, liksom. och, så, och, och jag tänkte jättemycket på det där sen. Typ hela kvällen. Och det är inte första gången vi har tänkt på det. Nej, men då, då, Vi började... tänker på att knulla varandra hela tiden. Ja, det är jämnt. Så här. Fan, att han inte har fittat. Jag men... ligger jämnt i, i Landons rum och tänker vad händer nu? Vad händer nu om jag går in och kryper ner under täcket och sluter? Så, Vad händer nu? Nej, så har du inte tänkt. <laughs> nej, inte. Jag, tr för jag tror att vi är på samma nivå där. För, för då gick jag verkligen in, in i det här och tänkte så här. Okej, okay, jag tänker mig en kvinnlig Tommy. Mm. Som är på samma sätt som Tommy. Mm. Eh, har, ser ut på samma sätt fast som tjej. Det vill säga helt okej okay ut. <laughs> Men vänta nu. Okej, okay, ser jag helt okej okay ut? Ja. Okay. Ja, men det gör det ju. Okay. Jag tycker det. Okay. Uh -huh. Helt okej. Okay. Jag är helt nöjd med att se helt okej okay ut. Ja, men de flesta okay. ser ju bara helt okej okay ut. Mm. Jag är helt nöjd med det. Jag menar, alltså, Scarlett Johansson, hon ser, hon ser mer än helt okej okay ut. Mm. Ryan Gosling ser mer än helt okej okay ut. Ja. Sen är det inte så många fler liksom. <laughs> Nej, men alltså, förstår du vad jag menar? Alltså, det, det ska ju vara något gud, gud, gudinna eller guda, gudaktigt över... Du har höga krav, liksom. Ja, men alltså, om man ser, ser du helt okej okay ut? Jag ser helt okej okay ut. Ja, men då är okej. Okay. Ah, mm. Ja, gud ja. Alltså, jag är ingen Ryan Gosling. <laughs> mm. Nej. Vi, vi, vi, vi, vi säger så här. Vi tar det vi har och gör vad vi kan. Ja, men precis. Det är det. Jag, ja. jag, menar, jag, jag tror att både du och jag vinner ju mycket på våra personligheter. Eh, det är ju inte, det, det inte våra kroppar de vill ha. Nej, du tyckte ju att det var jätteroligt ja. när, du, när du sa någonting om det till mig. Ja. Jag sa att det, jag kan ju vara säker på att. Ingen regner med mig för min kropp i alla fall. Och då skrattade du i typ tio minuter åt det. För att du tyckte att det stämmer så jävla bra. För att ingen skulle någonsin ligga med mig för min kropp. Nej men så är för det För jag har ju ingen kropp. Nej. Nej. Men, men det här... Och sen jag... håller på att håna mig för min nya jacka också. För att den har magnetknappar. Ja men det är... Ja, men ja. De som jobbar du är, är lite sand... elak mot mig då ja, ja men det är bara för att du har ju blivit så jävla hunkig och snygg. <laughs> alltså på riktigt. Alltså när vi lärde känna varandra. Jag, ja. jag var ju way out of your league då. Oj okej. Okay. Ja. Här men, jag nej, det var ju för fan inte alls det. Herregud. Då hade du långt hår och var pluffsig du också. Ja, men gud, det var ju då, det var ju min mjukismyxperiod ju när jag mådde så dåligt psykiskt. Då långt jag... hår och keps. Ja, och ja. mjukesbyx Och, och så... inget skägg. Nej, och jättestora tv spels t shirt Fy fan ja. vad jag var sunkig. Vi har blivit snyggare i det där. Ja, det det. Bättre oh. med åldern. Ja, herregud. Ja, det hade jag fan helt förträngt. Ja, ja. ja. Men i alla fall... Jag, jag tänkte på det här, och, och jag kom ju fram till att om, om du skulle vara tjej, jag tror att jag skulle vilja eh, mer än att bara ligga med dig då. Ja, alltså det... du, du är fan i mig flickvänspotential, Tommy. Nej, flickvänsmaterial. Ja. ja. Och jag skulle vara en ganska söt tjej också. Jag tror det. Jag, tr jag, tr jag tänker ofta att jag skulle vara mycket hetare som kvinna än vad jag är som man. Jag tänker ju så här att om jag skulle vara varit tjej då borde jag, då borde jag väl typs ut som min lilla syster gör liksom. Ja, om jag vore tjej så skulle jag vara kanske 170 som min syrra kanske. Mm. 170 lång. Och sen om man tänker relativt till hur mycket jag väger nu. Nu väger jag 69 kilo. Som jag var tjej kanske jag skulle väga 60 kilo. Ja. 170 lång, 60 kilo. Eh, stora ögon. Jag skulle säkert ha fina tuttar. Jag skulle vara en bra tjej, liksom. Mm, mm. Ja, men och så det... skulle jag gilla tv-spel och allt det där som jag gör nu. Jo, men det, det är liksom det jag tänker på. Jag så tänkte, så här, men gud om han var tjej... Gud, vi skulle sitta så roligt i soffan tillsammans, liksom, om kvällarna. Vi, vi skulle vara ihop. Ja, det skulle vi. Och ibland, ibland känns det... Det här har vi snackat om också när vi går och handlar och sådär. Att jag undrar om folk tror att vi är... Att vi är pappor till landon och Zelda. Ja... Och vi ser ut som två pappor som vi tog med våra barn. Och det är inte en helt... Alltså, den tanken känns ju inte jobbig. Nej, och det verkar nästan som att London har tänkt tanken också. För att jag vet inte om du minns det, men... Det var någon gång då vi... Han sa åt oss att sluta bråka, eller... Kommer du ihåg vad jag pratade om? Ja... Där? Det ringer någonting här faktiskt. Ja, vi, vi, vi, vi var oens om någonting. Och han kommenterade på det. Och sa att, att vi bråkade. Mm. Och vi skrattade bort det. Om det var... Ja, det var vid frukostbordet. Och du frågade mig någonting. Men vad... Jag kommer inte ihåg vad det var. Men han kom ju... Han kom ju på värsta berättelsen sen om hur det där bråket skulle urarta mm. och att du skulle börja att du, att, att du skulle försvinna, att jag skulle försvinna och du skulle bli jättelässen mm. och att du skulle börja dricka och sen tro att en isbjörn skulle komma och äta din tummel och sånt där. Jag kommer inte riktigt ihåg vad han sa, men var, det var, var väldigt. Var det, var, var det den var, var det den gången han hade tagit syra eller? Facebook.com Tom och podcast Gå in där, gilla oss Skriv någonting Och maila Tommy, det kan man göra på Tommyochludde At gmail.com Precis som Jonas Möller hade gjort Det var väldigt uppskattat Ja kolla, nu fick vi ett helt segment där Helt ja, gratis som vi, som, vi inte hade, som vi inte behövde prestera någonting Tänk för Tänk på det, ni kan bidra vi kan göra den här podden bättre. Ja, typ sitter ni där så vi fy fan, nu pratar de om det här igen. Ja. ja, men skriv in vad vi ska prata om annars då. Mm. Typ ryska ubåtar eller något sånt där. Eh, och shoutout eh, till David vill jag göra som har upptäckt oss alldeles nyligen. Okej. Okay. Det är också kul att, att folk gör oss uppmärksamma på att de börjar lyssna på oss och att de ja, det är uppskattar jättekul. det. Oh. Det är jättekul det vet mm. vi. B det är kul, man ser ju att, att, att, att, att siffrorna, när man kollar rss fiden hur många som har dragit därifrån, mm. man ser ju att siffrorna ökar hela tiden. De mm. har ju mer än fördubblats sedan vi började. Och det känns kul att ni liksom blir fler och att ni sprider ja. oss. Men det är jättekul när, när, det, när det blir ett ansikte på de där siffrorna, när det blir... När man får höra någonting personligt från ja. individerna som de där siffrorna faktiskt bara representerar. Ja, och, och jag tänker ju så här. Jag menar, våra, våra största konkurrenter det är Alex och Sigge. För Filip och Fredrik, de är uträknade nu ju. Jag kan ju säga att de har ju inte dubbla sina siffror sedan i februari. Nej, det har de ju inte. Men Alex och Sigge går bra för det. Och jag menar, just nu, de, de har ju sin show liksom på Cirkus i Stockholm. Uh, och den, jag menar Det kommer ju från att deras podcast har popul blivit populär så jag menar Vill ni se mig och Tommy uh, uh, på, på scen på cirkus Liksom Sprid oss Gör oss så pass stora Så kan vi stå där och hålla våra monologer Om, om, om kukar och, och sånt liksom Sprid oss uh. som herpes yeah. <laughs>